L'estat de la qüestió, amb Albert Tomàs. Bon vespre, amics, i benvinguts un dilluns més a L'estat de la qüestió. Us saludem des de Matadepera, Ràdio, amb ganes de fer un bon programa, que de fet avui serà diferent a la resta. Normalment, com ja ja sabeu, parlem d'un acte de l'Assemblea Nacional i després tenim convidat, doncs per parlar de diferents coses política, economia... Bé, doncs avui serà diferent. Us oferirem un programa especial de processos d'independència, és a dir, com tres països o, o tres eh, processos d'independència s'han esdevingut i com aquest, eh, aquestes nacions han arribat a, a la seva lliberació. Ja hi arribarem, però, i això no vol dir que oblidem els nostres col·laboradors habituals i, de fet, l'equip del programa. Aina Mat, bon vespre. Bona tarda, Albert. Aviam, Aina, d'aquí parlarem avui... Doncs a veure, ja que mirem cap a l'exterior, Albert, avui us porto un independentista que defensa la independència d'una altra nació sense estat, concretament la d'Escòcia, i us ah. asseguro que això de la independència ho té bastant clar. Molt bé, doncs ja en parlarem després. Fins després, doncs. Adéu. Gràcies, Aina, i com sempre acabarem amb la música del Nil, que ens portarà avui. Doncs us portarem música del any 70, música sense lletra. Ja ho veureu. Ja ho veurem. Fins ara... Fins i rebem també l'estudi l'Albert Beurlegui que cada dia ens porta una cosa més sorprenent Albert, bona tarda, tal? Bona tarda Albert. Aviam, Com avui? Estem? avui amb què, amb què ens, ens porta. Doncs mira, hem estat parlant aquestes últimes setmanes del cinema soviètic, del cinema nazi del cinema nord-americà i avui parlarem senyores i senyors del cinema espanyol home, eh? home, Albert Sembla gairebé contradictori i paradoxal que parlem de cinema espanyol en un programa que diu l'estat de la qüestió però ja veurem que hi ha molt per xocar-hi Molt bé, doncs ho veurem després Adéu Fins ara Entra, tot això no arriba, però anem per feina i comencem. Avui variarem una mica l'estructura del programa i ja tenim a l'estudi de Matadepera Ràdio el nostre col·laborador més il·lustre, Albert Beurleghi. Bona tarda. Bona tarda. Què tal, Albert? Com estem? Sí, el cinema espanyol, però que, que, quin cinema espanyol? Es doncs mira, hem de parlar del cinema espanyol del que es feia fa uns quants anys. I és que, a veure, la, la cosa quedi molt clara, el fet que nosaltres parlem de pel·lícules que pertanyen a una ideologia menys preable i detestable, com poden ser les ideologies nazis, soviètiques, etc etc, ideologies de règims totalitaris, no vol dir que les pel·lícules que van ser fruit d'aquesta ideologia siguin interessants. No tant des del punt de vista cinematogràfic, que a vegades també, com va ser el Curesat Potemkin de Einstein o sí, com ja, a les ja pel·lícules de l'Alain Riefenstahl, que en vam parlar, sinó també des d'un punt de vista historiogràfic, perquè no oblidem, el cinema és la millor màquina del temps que l'hem inventat i ens permet veure com era la realitat filmada fa 50, 60 o 70 anys. I si en el meu moment, en el seu moment, ben parladons de tipus de pel·lícules, avui ens centrarem amb en les pel·lícules que es van rodar doncs al nostre Estat, la, la, la idea és que a l'Estat Espanyol, després de la Cruzada Invencible que eh, va dur a terme, diguem-ne el glorioso exèrcit de la liberació, com va ser evidentment doncs l'Exèrcit dels nacionals tal com aquí es coneixien amb el General Franco, a partir a del 36 que van arrasar tot, doncs evidentment necessitaven també d'una poderosa arma propagandíssima com evidentment era el cinema. I a partir del 1940, doncs un cop més o menys la dura postguerra encara la patien, diguem-ne, en les seves carns doncs, de la població civil, es van dedicar a fer tota una sèrie de pel·lícules que eh, bé, doncs, o sigui, es dedicaven a, a bé, doncs, a lluar les virtuts pàtries de la raça, de la raça espanyol. espanyol. Eh? En aquest sentit hi ha diverses pel·lícules, algunes que són com molt delirants, que tenen la seva gràcia, eh? o sigui, vistes ara, no deixen de tenir la seva gràcia involuntària, evidentment. Jo, per exemple, destacaria les pel·lícules de Juan de Ordunya, que va ser un director espanyol molt protegit pel règim, la mesa des de de les quals és una pel·lícula que es va dir Locura d'Amor, una pel·lícula de l'any 1948, en la que es parlava, evidentment, dels Reis Catòlics i es parlava de la seva filla, de la coneguda com Juana la Loca. Però si hem de destacar una pel·lícula amb això, és Raza. Raza Raza Raza és una pel·lícula el títol de la qual ja ho diu tot evidentment és una pel·lícula del 1942 signada per un senyor que es deia Jaime de Andrade i com tot cinefili imperitent sap Jaime de Andrade és el pseudònim amb el qual s'hi amagava el caudillo el faro d'occidente és a dir Francisco Franco Bahamonte què dius ara? va escriure el guió d'aquesta pel·lícula home cinematogràficament, les coses com siguin i aquí no hi ha connotació ideològica, sinó només la connotació crítica, una pel·lícula infumable, es miri com es miri però que des d'un punt de vista, diguem-ne, històric o sociològic té un gran valor Però això això, no és, això és conegut, que Franco va escriure un, uh, un la pel·lícula? Sí, home en determinats amb, en, en, ambients cinèfils és molt conegut això, possiblement, diguem-ne per la gent del carrer no sigui una no sigui una gesta massa coneguda, però, sens dubte uh, si, uh, si, com a, si com a dictador uh, en Franco, diguem-ne, va, va super la cosa em nota, com a dictador, com a sí. guionista, era com bastant detestable. I és cosa curiosa, perquè aquesta pel·lícula Rafa, que explicava en el fons, no deixava explicar una mica la seva vida, perquè està camuflada la seva vida amb uns diàlegs impossibles, amb unes escenes que no s'aguanten per enlloc, amb una història tot infumable. Si Sí, eh, l'any 1942, Els dolents representa que eren els americans, perquè era una pel·lícula, diguem-ne, que bevia... Clar, està feta durant la Segona Guerra Mundial i que, per tant, doncs, els alemanys hi està té una connotació filonazi. Vuit anys més tard, el 1950, va estrenar una pel·lícula que es deia El espíritu d'una raza, que era la mateixa pel·lícula però tornada a doblar torna de doblar, però aquí ja canviant ja els, els, els, els americans ja no eren tan dolents, perquè clar havien perdut la guerra, la cosa, ja. havien perdut guerra i eh, venia el pla Marshall és a dir, venia el pla, diguem-ne, de l'ajuda de de sí. junkie, i per tant doncs, els americans ja no s'havien de presentar de manera tan dolenta i tan pèrfida. Bé, com veieu, doncs, un despropòsit, un rere l'altre però que, insisteixo, des d'un punt de vista eh, ideològic, o des d'un punt de vista social o historiogràfic, té eh, un gran, gran interès. Doncs Albert, molt, molt interessant tot plegat Escolta'm, uh, moltes gràcies i fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve! Adéu-siau! I després que l'Albert ens deixi esma perduts amb els seus coneixements cinematogràfics, ja és hora que ho comencem al programa especial de processos d'independència que us hem anunciat. Per si no fos prou complicat explicar la independència d'un sol país, però, en aquest primer exemple, us hem volgut explicar com han arribar a la independència tres països. Doncs sí, Albert, són tres països força diferents entre si, però que en certa forma es poden analitzar com una sola unitat. Són tres països que no saps mai com els has d'ordenar. És a dir, quin està més al nord, quin més al sud, quin és el del centre... Bé, a tots tres els banya al el Mar Bàltic, per la qual cosa tenen una importància geoestratègica força remarcable. Molt bé, però quins són aquests països? A veure, són Estònia, Letònia i Lituània. T'atreveixes a ordenar-los, Albert? Home, aviam, potser Letònia al sud i Estònia cap al nord, aviam, no, no, no... no a veure, no ens compliquem, llegit, eh? S'ha llegit, això, eh? S'ha això... llegit del guió, eh? Això sí, segur que s'ho ha llegit del guió perquè és una mica de trampa. Però per nosaltres, per ser un cas per assegurar-nos, ho hem consultat al Google, el papa Google, i hem trobat un mapa, uns quants mapes, vaja. Tenim Lituània al sud, amb la seva capital, Vilnius, l'Etònia al centre, amb Riga com a capital, i Estònia, més cap al nord, capitalitzada per Tallinn. I com accedeixen a la independència aquests països? Doncs amb un procés prou pacífic. Situem-nos a finals dels anys 80, quan tots els països eren part de la Unió Soviètica, la URSS, etapa en què sonaven coses així a la televisió. Dobre veig. Здравствуйте, товарищи. Ves, això és un tall de la televisió soviètica de l'època dels anys 80 i mitjans anys 80. Ciutadans, any 85, a llavors secretari del Partit Comunista de la Unió Soviètica, Mikhail Gorbachev, va posar en pràctica la nomenada perestroika, que era una reforma econòmica de la URSS, i la glasnost, que és una reforma política de la Unió. Aprofitant aquest intent d'obertura a l'exterior, els moviments independentistes de tots tres països van engegar processos per anar-se distanciant cada vegada més de la política soviètica fins l'any 91, que directament cau l'URSS. Per uns processos democràtics, l'agost del 91, tots tres països arriben a la independència. Però les tres repúbliques ja havien sigut independents abans. Sí, hem de tenir en compte que durant molts segles tots tres països van formar part del que s'anomenava Imperi Rus, perquè, com deia abans en Nil, Rússia sempre ha considerat l'accés al Bàltic com una prioritat. De fet, quan l'emperador russ Pere el Gran arriba al Bàltic, estableix a la capital russa aquesta part del país, el que ara és San Petersburg. Es nota, per tant, que es dona molta importància a l'obertura d'aquest mar. Doncs bé, Rússia sempre ha intentat dominar aquesta part. Tots tres països van gaudir d'uns 22 anys mal comptats d'independència a principis del segle XX. Després de la Primera Guerra Mundial i amb la Revolució Russa, Estònia, Letònia i Lituània, els tres països països accedeixen a la independència. Es constitueixen com a repúbliques capitalistes i independents, reconegudes per la societat de nacions, és a dir, disposaven d'una autonomia plena, tenien les institucions pròpies d'un estat normal i corrent vaja amb l'arribada de la Segona Guerra Mundial i més concretament amb l'anomenat pacte de no intervenció que signen la URSS i l'alemanya nazi, recordem-ho, totes dues potències reparteixen l'Europa Occidental. Tu et quedes mitja Polònia, jo corregida, bé, i així, etcètera, diguéssim. I la URSS, com sempre, va voler quedar-se al Bàltic. Així que l'any 40, tots al sac. Invasió militari s'ha acabat. Bé, no va ser tan, no va ser tan, uh, tan dràstic, diguem-ne, tot plegat. L'exercis soviètic entre els tres països, amb l'aprovació dels governs respectius de cada un dels països, i amb el pretext de millorar la seguretat de les repúbliques de gara a una possible invasió alemanya que mai no es va produir. El que passa és que obliguen a avançar a les eleccions i fan que guanyen els partits comunistes que, mesos enrere, no tenien pràcticament superpopular. És així com, amb els comunistes al poder, totes les tres repúbliques sol·liciten la incorporació de la l'URSS i, com no, l'aconsegueixen. No fins, com dèiem, a mitjans dels 80, que refloten amb potència els moviments independentistes que acabaran portant pacíficament aquests països a la independència a l'agost del 1991. És un procés pacífic, però amb conflictes. Sí, has de pensar que la realitat social i nacional d'aquestes repúbliques és força complexa. D'una banda, hi conviuen tres branques del cristianisme, els ortodoxos, els catòlics i els evangelistes. El cristianisme ortodox va estar eh, també lligat amb la important immigració russa, que durant els anys de l'ocupació soviètica va arribar a tots tres països per explotar fàbriques, construir infraestructures, etc, fer vida, vaja. Aquesta immigració també va comportar encara, encara avui és un fet, un problema lingüístic. El rus s'ha imposat com a llengua dominant, mentre la resta de, llengü de llengües autòctones ha anat quedant arraconades. Aquests són alguns testimonis que relataven a finals dels 80 la mala situació de les llengües del país. El creixement industrial dels anys 50 i 60 va provocar que ara a la nostra pròpia ciutat només hi hagi un 25% d'habitants locals, és a dir, de latons, i la resta són emigrants russos i d'altres llocs de la Unió Soviètica. Estònia, és un país molt petit, una petita nació. I si nosaltres no podem ni tan sols a casa nostra viure en la nostra pròpia llengua, és una tragèdia per nosaltres. Jo quiero que mi madre, quando venga de la província a su capital, pueda hablar su idioma nativo. És muy poco de pedir, no és de exigir. No és ningun nacionalisme, és simplement ni divinitat nacional, nada más. I aquests, la banda russa del conflicte. No hem insultat mai el poble estonià. No hem intentat mai apel·lar els sentiments nacionalistes del poble rus. Però que vagin amb compte. Els russos triguen a preparar el cavall, però cavalquen ràpid. Els no estonians, i no només els russos, perquè aquí viu gent de moltes nacionalitats, estem en una situació d'inseguretat i d'ofensa contínua perquè no volen saber el que pensem sobre el futur de la nostra república tota la vida treballant aquí perquè ara no ens tinguin en compte tot que sembla que s'haurien d'haver extingit el Lituà o l'Estonià, s'han fet polítiques de normalització lingüística que han donat el seu fruit. Per exemple, s'ha exigit que per aconseguir una plaça pública es parli la llengua autòctona del país, cosa que a casa nostra sembla que s'està fent un pas enrere. Tornant a les religions, però els lituans són catòlics, en sintonia amb Polònia, que limita el país pel sud. Però, en canvi, tant letons com estonians són evangelistes. Aquest és un dels aspectes que més diferencia els tres països. La religió es va convertir en un cavall de batalla de cara a aconseguir la independència, ja que durant anys es van tancar les esglésies. Tot i així, les institucions eclesiàstiques no van tenir un paper molt destacat dins dels processos d'independència d'aquestes repúbliques. No com a Polònia, on, per exemple, l'església va ser un suport indispensable del mobilitzat independentista i més tenint en compte que Joan Pau II, en aquell moment el papa, era polonès. La religió va ser un cavall de batalla perquè molts estoneans o letons van convertir aquesta de la seva religió en un tret identitari per reafirmar-se. Per últim, també hi ha un conflicte relacionat amb l'ecologia. Hem de tenir en compte que durant el que es va dir el gran pas endavant, és a dir, la superindustrialització de l'URSS durant l'estelenisme, es van instal·lar moltes indústries i mines a la regió del Bàltic. Això va fer que es contaminés, i molt, tant el mar, que és un dels més contaminats de tot el món, com la terra, la terra d'aquests països. Encara avui hi ha altres concentracions de metalls pesats, com el mercuri o el plom. Per tant, la lluita ecologista es va sumar als moviments d'alliberament nacional. Val a dir, però, que el procés de les repúbliques bàltiques no compta amb uns protagonistes gaire destacats. No és, per exemple, com Polònia, on hi havia la gran agrupació independentista al voltant de Solidar Ennosc i el seu líder, l'Eix Baruesa. Amb tots tres països, per bé que hi ha gent destacada dels moviments independentistes, no es pot dir que hi hagi uns líders clars l'independentisme bàltic s'agrupa al voltant dels anomenats fronts populars que defensen tot allò de que parlàvem, la llengua pròpia, la religió pròpia o l'ecologisme. Tot i així, no tot es vehicula a través d'aquests grups més polítics, sinó que la base popular té un pes molt important de cara a aconseguir la independència. L'any 88, per exemple, es va fer una cadena humana que va travessar totes les repúbliques. També es van fer moltes manifestacions, com aquesta de l'Etònia de l'any 88. sentim que demana democràcia amb la seva llengua pròpia, amb, amb, amb l'Estònia en aquest cas. Uh, de mica en mica es va anar creant una massa que donava suport a la independència. Això va influenciar en els parlaments de les repúbliques. Tinguem en compte que, per bé que estiguessin sota l'òrbita de Moscou, aquests països hi havia parlaments propis i governs amb una certa autonomia. Doncs aquests governs i parlaments van anar-se impregnant a poc a poc de reivindicacions nacionals de la gent, fins al punt que van aplicar polítiques contràries als dictats de Moscou i van acabar declarant la independència. Va haver-hi alguns moments de tensió, perquè, entre altres coses, Rússia tenia desplegades per la regió moltes unitats militars, en especial de Marín, hi va haver algun moment en què semblava que Moscou utilitzaria les armes, però al final no ho va fer. En definitiva, que els governs més o menys autònoms també van tenir un paper important dins d'aquest procés. En conjunt es coneix aquesta reivindicació popular d'independència com a revolució cantant, perquè es tirava molt d'himnes i càntics nacionals per reivindicar això la independència, com és aquest himne d'Estònia. No Tal que com a resultat d'aquesta revolució cantant l'agost del 91, una república darrere l'altra es van anar convertint en estats independents, com si fossin fitxes de domino quasi. Es va aprofitar que el 19 d'agost del 91 hi va haver un intent fallit de cop d'estat a Rússia i això va deixar sense possibilitats de la URSS atacar cap de les tres repúbliques bàltiques. I com estan ara aquests països? Ara? Mireu, ho exemplificarem així. Per pascutines que les dines això és pràctica i això lletre, bof, i per cotes que per això no es prevenga més edes Ferrari iš Baltarusijos ir kad daryti su tokiu prabangiau automobiliu šeimininkais, kurie nepaeiso keliu taisykliu ir kurie galvoja, kad jie turi teisiu per daug. Lati, tankas yra geriausia priem. Aquest home que parla és el alcalde de Vilnius, la capital de la Letònia, que fa de tenir cotxes mal aparcats al carrer, va decidir, doncs, retirar-los a cop de tang, és a dir, a los directament eh, sense demanar permís al, al seu propietari. Només és una casença del vidre de la Letònia. No bueno, tonteries a banda, que no són tonteries, eh? pels propietaris del cotxe no els hi devia fer gaire gràcia. No, no. Durant els primers anys d'independència hi va haver problemes econòmics, en especial de prestacions socials, que l'estat socialista garantia i el capitalista, en canvi, doncs no. Per tant, pensions, sanitat, etc van patir molts canvis. Tot i així, de mica en mica, tots tres països s'han anat recuperant i han trobat maneres d'accedir a un estat del benestar. En David Ribas és un estudiant de periodisme que s'ha passat tot un any a Estònia fent una beca a Erasmus. Ens ha explicat com és la vida estoniana d ara. Estònia és un país amb moltes coses, perquè estan molt més avançats que aquí. Eh, per exemple, són els creadors de Skype, el programa aquest de videotrucades. Per exemple, en temes de pagaments, totes fan terceta i crèdit. Hi ha bars que més pots pagar amb terceta crèdit, encara que només et veguis un cafè. al transport públic eh, és molt barat, però també fa que, bueno, si els trolis són trolis dels anys 50. Sí, és un país, si no vinc com, un atur bastant baix. Els salaris són bastant baixes, també, això no ens i El cost de la vida també és més baix a part de molta arquitectura d'aquests anys, diguéssim que tenen una mica de mania els russos per tot el tema de bueno, la Unió Soviètica i tal amb la qual també intenten trencar intenten separar-se tant com poden en alguns casos dels russos també és veritat que hi segueix haver una després dels Estònis els russos igual són la segona minoria però molta diferència i ha molts encara de quan es van portar a milers de milers de russos cap a Estònia per russificar el país. Ara, doncs pues, la gent jove, per exemple, atreveixen casos d'estonis que no volien estudiar rus perquè els semblava una llengua de, de, del país imperialista, del país que els havia conquerit durant, durant anys. Tots els tres països ara formen part de la Unió Europea, però només Estònia està dins la zona euro i tant Lituània com Letònia hi han d'entrar en breu, tot i que tal com van les coses potser millor que no hi entrin perquè ens surtin en escaldats. Molt bé, doncs passem ara a repassar els dos següents casos que presentem avui, Irlanda i Montenegro. és moment ara de marxar cap a una illa europea, coneguda sobretot per una cervesa de color molt fosc. Anem cap a Irlanda Aina, deixant de parlar de la cervesa com va això la independència d'aquest país? Doncs mira, Albert, Irlanda es va independitzar del Regne Unit després d'una guerra que va començar al 1919 i va acabar el 1921. El conflicte va enfrontar l'exèrcit republicà irlandès, més conegut per les seves cicles, l'IRA, contra l'exèrcit britànic i les forces irlandeses que li eren lleials. La guerra va acabar oficialment amb un tractat anglo-irlandès que va comportar la creació de l'estat lliure irlandès l'any 1922. En aquest tractat, Gran Bretanya reconeixia la sobirania irlandesa però exigia la creació d'un estat transitori format pels sis comtats del Nord de majoria protestant. Aquest estat havia de decidir si s'incorporava a Irlanda o, en canvi, es mantenia dins el Regne Unit. D'altra banda, Irlanda es constituïa com una monarquia constitucional amb el rei compartit amb la Gran Bretanya i eh, amb la Gran Bretanya. Irlanda a més passava a formar part de la Commonwealth. Un any després de l'as signatura del tractat, els sis comtats de l'Ulster van decidir mantenir-se dins la Gran Bretanya. I suposo que això no devia fer gaire gràcia a Irlanda, que tot just s'estrenava com ha estat. Va ser xinil. Exactament, perquè una minoria dels irlandesos van refusar aquest tractat i va començar una guerra civil que va acabar el 1923 i que va provocar la mort de 4.000 homes irlandesos, un cop difícil de superar per l'economia d'aquell país acabat d'estrenar. Retrocedim baixant en el temps i busquem els orígens de tot aquest conflicte perquè els irlandesos no es van despertar un dia volent la independència. No, i tant que no. Irlanda va passar a formar part de l'imperi britànic l'any 1801 i es va mantenir sota el seu domini fins al 1922. A partir del 1880, però, els irlandesos van començar a reclamar el retorn dels poders polítics al govern irlandès, encara sense demanar la independència. La separació es va començar a veure com una opció viable a partir del 1911, quan la cambra dels lords va deixar de ser vetada i es va signar la tercera llei d'autonomia. La independència era una opció majoritària entre els habitants de l'illa, amb una excepció. La regió del nord d'Irlanda, l'Ulster, era la més industrialitzada del país i comptava amb una majoria de població protestant. D'entrada, els protestants de l'Ulster tenien dues coses. D'entrada, que s'imposessin unes taxes proteccionistes que fossin perilloses pel desenvolupament econòmic d'aquesta zona, la més industrialitzada d'Irlanda. I la segona, encara, els protestants creien que una Irlanda independent de majoria catòlica podien perdre els seus privilegis i fins i tot ser discriminats. Per tot això, el moviment unionista que va ser present a tot Irlanda tenia una força major als comtats de l'Ulster, que eren de majoria protestant. I quin va ser el detonant que va engegar el procés d'independència definitiu? Doncs mira, situem-nos a principis del segle XX, concretament al 1919, quan els 73 diputats del Sinn Féin, el partit independentista majoritari d'Irlanda, van decidir deixar buits els seus escons al Parlament de la Gran Bretanya. Paral·lelament, els dirigents del partit Sinn Féin van impulsar l'Assemblea d'Irlanda, el d'Ill Erean, que fins i tot va nomenar un govern irlandès presidit per De Varela. Evidentment, el govern britànic no va reconèixer ni el Parlament irlandès ni l'aclaració unilateral de la independència que va proclamar. De fet, l'únic lloc on es va reconèixer Irlanda com a país va ser el Rus, a la Rússia de Lenin. El govern britànic no va tardar gaire a concloure que la situació se'ls estava anant de les mans i va enviar tropes britàniques cap a Irlanda. Entre altres, van anar-hi els blacantants, les forces paramilitars que van lluitar a favor de l'exèrcit de la Gran Bretanya. Se'l recorda, sobretot, per la violència i la cruesa dels seus atacs. El militar Michael Collins ha passat a la història com un dels líders de la Revolució Irlandesa. Famos pels seus discursos, la pel·lícula que porta el seu nom, Michael Collins recull algunes de les seves paraules. El fet que els Sentim Michael Collins, el de ficció, no el de la realitat, animant els irlandesos a lluitar contra la Gran Bretanya i acaba finalment amb un si a mi em disparen qui s'ofereix voluntari per ocupar el meu lloc. I és d'aquesta manera com començava la guerra contra Gran Bretanya que s'allargaria 3 anys. Pel que hem anat veient, el conflicte irlandès no té una resolució fàcil perquè no només hi ha dos bàndols, sinó que hi ha diferents parts amb objectius diferents. En primer lloc, i segurament amb la posició més clara, trobem la Gran Bretanya. D'entrada, Londres no va acceptar la independència d'Irlanda, però després de la guerra, aquestes dues parts van arribar a un acord. Gran Bretanya concedia la independència d'Irlanda, però deixava que els sis comtats de l'Ulster decidissin sobre el seu futur. I aquests sis comtats van decidir quedar-se sota el domini britànic. I aquí començava un altre conflicte perquè la població d'Irlanda no compartia una única oposició, tot i que la majoria eren partidaris de la independència. Aquestes dues parts queden reflectides bàsicament en dues religions, els catòlics i els protestants. Els protestants minoritaris a Irlanda, però majoritaris a la regió de l'Ulster, formaven part del col·lectiu més unionista, és a dir, el que estava en contra de la separació de Gran Bretanya i Irlanda. Quan finalment els sis comptats de l'Ulster van decidir seguir sota el domini britànic, la majoria protestant va fer-se les lleis a mida per mantenir la supremacia en aquesta zona. Així es van prendre algunes mesures, diguem-ne, poc democràtiques, com per exemple exigir que els votants fossin propietaris d'una casa. El sistema de districtes electorals, a més, també feia que no hi hagués cap districte amb majoria catòlica. En canvi, els catòlics, en general, formaven part del col·lectiu independentista irlandès. Dins dels catòlics, però, encara hem de parlar de dos subgrups, els que van acceptar el tractat que es va signar amb la Gran Bretanya i els que no. Aquests desacords entre els mateixos catòlics van desencadenar una nova guerra civil sense ni temps de recuperar-se de l'anterior, i en la qual van morir alguns dels líders de la guerra contra la Gran Bretanya, com per exemple Michael Collins. Per fer-ho fàcil, tindríem els no independentistes, representats per la Gran Bretanya i una majoria d'Irlanda del Nord, i els independentistes, representats per la majoria d'irlandesos. Per la seva banda, els independentistes es poden dividir entre els que van acceptar el tractat i els que no. Ja hem parlat d'alguns de, dels protagonistes que es van implicar en el conflicte, però centrem-nos en els personatges principals. A la Gran Bretanya, el lideratge en el conflicte irlandès va ser més aviat Tevi se'n poden destacar pocs noms. Entre alguns dels més importants, però, parlaríem de Jordi V, el monarca que en aquell moment no ocupava el tron de la Gran Bretanya i que havia de ser rei d'Irlanda, segons el tractat que van firmar al finalitzar la guerra entre Gran Bretanya i Irlanda. Aina, i per la banda irlandesa, de qui parlaríem? Doncs mira, parlaríem, ja ho hem dit abans, de Michael Collins. Va participar a l'alçament militar eh, nacionalista del dilluns de Pasqua de 1916. Militarment, la veritat, l'alçament d'aquest any va ser un fracàs, però va servir per augmentar el sentiment independentista a Irlanda. Molt sovint molt aviat Collins es va convertir en el líder del Sinn Féin, en aquell moment un partit nacionalista petit, acusat pel govern britànic de ser l'instigador de la revolta. En poc temps, però, aquest partit del Sinn Féin es va convertir en l'opció majoritària a Irlanda, i Michael Collins, un dels líders indiscutibles. Va ser director d'intel·ligència de l'IRA i un dels negociadors del tractat anglo-irlandès. Collins va ser també president del govern provisional i comandant en cap de l'exèrcit nacional. Finalment, Collins va morir assassinat durant la Guerra Civil irlandesa a mans dels mateixos irlandesos els que no havien quedat satisfets amb el tractat firmat entre Anglaterra i Irlanda. Un altre dels líderes de la revolució i personatge públic imprescindible va ser Eamon de Valera, com Collins, i també va participar a l'alçament del dilluns de Pasco, al 1916, i es va salvar de ser executat gràcies en mona part a la seva nacionalitat nord-americana. Va ser president del primer govern irlandès, que es va proclamar unilateralment i sense pràcticament cap reconeixement internacional. Després va tornar a ser president del govern quan irlandès ja tenia plena sobirania. De Valera també és conegut per ser un dels líders del bàndol irlandès que no va acceptar el tractat britànic, cosa que va desencadenar amb una guerra civil que va enfrontar a grans trets, el bàndol de Collins, els protractat i el bàndol de De Valera, els antitractats. Si tirem uns anys més endavant en el temps, sentirem Eamon De Valera contestant al primer ministre britànic Churchill, que l'havia criticat durament per haver mantingut una posició neutral durant la segona guerra mundial. But Mr. Churchill should be irritated when our neutrality stood in the way of what he thought he vitally needed, I understand. But that he, or any thinking person... In... Sentíem de Valera parlant això de les raons que tenia Irlanda per no entrar a la Segona Guerra Mundial i responent d'aquesta manera a les crítiques rebudes per part de Churchill. De Valera deia, d'alguna manera, Churchill defensava els drets a les nacions a independitzar-se quan, durant la Guerra d'Irlanda per la independència, va ser el primer a posicionar-se en contra. Més o menys amb bones paraules li veia hipòcrita. I com està la situació ara mateix? Doncs mira, abans d'explicar-te la situació, deixem dir que això és, una, és música dels U2, una cançó que es diu Bloody Sunday, que precisament recorda el conflicte com està ara. El procés d'independència d'Irlanda va acabar després de dues guerres, una contra la Gran Bretanya i una altra d'interior. El conflicte, però, no quedava tancat. La regió de l'Ulster, Irlanda del Nord, es va mantenir beligerant amb atemptats creuats entre el bàndol protestant, majoritari a l'Ulster, i el bàndol catòlic, minoritari a l'Ulster, però majoritari a Irlanda. El de violència més forta a Irlanda del Nord va començar a finals dels anys 60 i es va allargar fins al 2007. Aquest conflicte enfrontava d'una banda els paramilitars republicans de l'IRA provisional, recordem que l'IRA era aquell primer exèrcit que havia lluitat a favor de la independència d'Irlanda, i l'objectiu del nou IRA era posar, posar fi, de fet, a l'autoritat britànica a Irlanda del Nord i crear una república irlandesa sobre el conjunt de l'Illa. Paral·lelament a l'IRA provisional també es va cre crear l'IRA oficial, amb uns objectius semblants però per la via política. Per altra banda, s'enfrontaven els lleialistes com l'Ulster Volunteer Force, formada en 1966, amb l'objectiu d'aturar el que ells veien com el deteriorament del caràcter britànic del país. Aquests tenien el suport d'alguns aixecaments populars, a més de les forces de seguretat de la Gran Bretanya. L'any 1972 és el més cru del conflicte, amb gairebé 500 morts. L'atac més sagnant va ser contra una manifestació de catòlics que, per la seva dimensió, va rebre el nom de Bloody Sunday, el diumenge sagnant. La reacció catòlica no es fa esperar, amb vagues de fam i manifestacions manifestació Uns quants mesos més tard del diumenge sagnant va arribar al divendres sagnant, que va provocar la mort de nou activistes. A partir del 1998 es, va, es fa el primer pas per a la resolució del conflicte amb l'acord de divendres sant. Aquest acord es basa en el principi que els problemes entre Irlanda del Nord i del Sud es resoldran per consentiment mutu sense intervenció de l'exterior. Actualment, Irlanda del Nord viu una calma relativa. Tot i així, després de 30 anys de conflicte, les víctimes dels dos bàndols s'eleven a més de 3.500, però no volen acabar sense de sentir com són la, la llengua irlandesa, el gaèlic, tot i que la supremacia de l'anglès és evident, encara hi ha qui conserva aquesta llengua com a, com a pròpia. No. no. El primer procés que veurem avui amb aquesta música que ja ho indueix serà el de Montenegro, que va assolir la independència de Sèrbia l'any 2006 després d'un referèndum d'autodeterminació molt ajustat, però que va donar la victòria als Montenegrins. La separació d'aquests dos països, Sèrbia i Montenegro, és, just, juntament amb la independència del Kosovo l'any 2008, una de les darreres conseqüències del conflicte dels Balcans, que ha estat latent durant tot el segle XX. De fet, Montenegro ja havia estat reconegut com en l'estat l'any 1878, però a causa dels conflictes bèl·lics dels Balcans i les dues guerres mundials va acabar formant part de la República Federal Socialista de Iugoslàvia. L'any 92, quan Iugoslàvia es va dissoldre, els montenegrins tampoc van poder assolir l'estat propi, ja que van continuar formant part d'un conglomerat que incloïa Sèrbia, Kosovo i Vojvodina. No ha estat, com ja hem dit, fins 14 anys després, l'any 2006, que Montenegro ha pogut gaudir d'estat i fronteres reconegudes oficialment. Quin és, però, l'origen del conflicte dels Balcans? Hi ha algun fet històric que marqui un inici? No, de fet no, Albert. El conflicte dels Balcans es remunta prou enllà en el temps. Mirant molt i molt enrere, ja als segles XV i XVI, era una terra molt disputada entre els diferents grups ètnics i religiosos. Després de nombrosos enfrontaments entre musulmans que havien controlat el territori amb l'imperi otomà, les tribus locals i colònies de venecians, d'aquí ve el nom italià de Montenegro, es va establir un sistema tribal dispers i amb lluites constants pel poder. A finals del segle XVII, després de 30 Tres guerres amb polonesos i russos, el clan dels venecians va establir una teocràcia, i tot i que era un bisbe ortodox montenegrí que governava, els italians tenien una gran influència sobre la política local. Malgrat tot, van ser substituïts per l'imperi austríac a principis del segle XIX, moment que sí que podríem considerar com a originari del conflicte actual. I com va ser tot això? Doncs el bisbe Pere I, que era qui tenia el poder en aquell moment, va unificar el país i les tribus, i un cop mort, Pere II va continuar la tasca. El que en aquells moments era el territori de Montenegro, encara que les fronteres no fossin exactament les d'avui, va passar a ser principat amb el successor de Pere II, Daniel I, i finalment ha estat reconegut internacionalment i principat l'any 1878. Finalment, les guerres dels Balcans de principis del segle XX li van concedir territoris que el van fer fronterer de Sèrbia. Quan a la Primera Guerra Mundial, doncs, el conflicte balcànic era més que obert, i de fet va ser-ne el detonant amb l'assassinat de l'arxiduc Francesc Ferran, hereu del tron dàustria hongria a Sarajevo el 28 de juny del 1914 a mans del nacionalista serbi Gabrilo Princip. A la Primera Guerra Mundial, Montenegro va ser al costat de Sèrbia i contra les potències centrals, però la victòria austríaca a principis de 1116 els va portar a ocupar el país fins al novembre del 1918. Finalment, però, les forces aliades van permetre la unió del territori, que va ser anomenat Regne dels Servis, Croates i eslovens, on va formar part l'àrea de Zeta, el que avui en dia coneixem com a Montenegro. El regne fou rebatejat Iugoslàvia l'any 29. I aquest, eh, aquest regne, que bé, Iugoslàvia, diguem, es eh, va, va, va, va mantenir gaires anys, aquest aquest repartiment del territori? Doncs la veritat és que no. Ja d'entrada a la Segona Guerra Mundial, Iugoslàvia fou envaïda al 1941 per les forces de l'eix, és a dir, Alemanya i Itàlia, fins que al el 1944 els partisans van alliberar el país. En aquell moment, el general Tito va agafar el poder i va semblar que les reivindicacions independentistes, no només de Montenegro, sinó també d'altres zones, com Croàcia o Macedònia, s'havien calmat. Amb la mort de Tito l'any 1980, però les aspiracions nacionals van revifar i Iugoslàvia es va dissoldre parcialment al 92, sent Sèrbia la regió dominant de la Nova República, també conformada per Kosovo, Oidován, Llovina i Montenegro. Des d'aquell moment fins avui les tensions no han desaparegut de la zona. L'any 92 ja es va adotar terme un primer referèndum a Montenegro, però va resultar negatiu. La guerra de Kosovo l'any 1996 és un altre exemple que la situació als Balcans encara no era resolta. I quines en són les parts implicades del conflicte? Hem parlat abans de musulmans, fins i tot de venecians... Doncs la complexitat tècnica i religiosa dels Balcans fa que tinguin un enorme nombre d'identitats en un espai força reduït. En primer lloc, les tribus i clans locals, que fa segles ja de per si sí eren nombroses, aquests clans van començar sent famílies, però amb el pas dels anys es van anar expandint i creixent al llarg del territori. I van haver de conviure també amb la llarga correlació d'invasors que han tingut. Els primers van ser els bizantins, però amb la caiguda de Constantinople van ser els otomans que van dominar la zona i posteriorment van arribar els catòlics d'Itàlia i ortodoxos de Rússia. Amb tot, els Balcans es van convertir en un polvorí que ha anat esclatant al llarg del segle XX, ja que el conflicte religiós salia de sumar l identitari, de manera que mai hi ha hagut cap posició dominant respecte a la resta. Amb dades de 2003, quan ja s'estava gestant la independència de Montenegro, a la regió hi havia un 43% de la població que es considerava montenegrina, majoritàriament concentrats al centre del país. Un 32% a la part nord del país, fronterera amb Sèrbia, deien ser servis, sense oblidar tampoc les minories de bosnians a l'est, albanesos, al sud, musulmans, croats, gitanos i egipcis als Balcans. Escolta, amb tot plegat molt, molt fraccionat, i en, en aquest, aquest uh, puzle... Quin era el paper de la religió? Quin era la, la, diguem, la religió dominant? Doncs mira, la religió dominant era en aquell moment l'església ortodoxa que agrupava les tres quartes parts de la població, tot i que amb pocs seguidors fidels. Un altre grup religiós d'importància són els musulmans, que arriben que passen al 17% de la població actual. Sense oblidar tampoc que encara queda un reducte de catòlics, sobretot a les poblacions de la costa a l'oest. Gran part del país, però, no té etnia ni religió hegemònica, i això dificulta encara més la definició d'una identitat consolidada. El mateix passa amb la qüestió lingüística. L'an 2003 el 63% de la població parlava serbi, el 22% montenegrí i la resta dialectes i altres llengües eslaves. <totipos> La independència de Montenegro, a més, era vista des d'Europa com una manera de frenar els interessos econòmics i comercials de Rússia a la zona. Tal com ja va passar la Primera Guerra Mundial, els Balcans tornaven a ser a l'ull de l'huracà de la geopolítica europea. No, si Quins són els protagonistes del conflicte? El principal impulsor de la independència de Montenegro és Milo Djokanovic, primer ministre de Montenegro, de l'any 91 al 98, president del 98 del 2003 i l'altre cop primer ministre del 2003 fins al 2006, any en què, com dèiem, es va assolir independència, sempre amb el Partit Democràtic dels Socialistes de Montenegro, que procedia de l'antic Partit Comunista. Djokanovic era aquest que sentíem ara, i quin, quin ha estat el seu paper eh, més enllà d'aquests grans etapes? Djokovic va ser el primer president de Montenegro elegit democràticament i amb només 29 anys era el primer ministre més jove d'Europa en el moment del seu nomenament era contrari a la dissolució de Iugoslàvia, que llavors patia l'excisió de Croàcia i Bòsnia, però amb els anys van créixer les desavinences amb uslovada de Milosevic, president de Sèrbia i Iugoslàvia, i acusat per crims contra la humanitat durant les guerres dels Balcans dels anys 90. Milosevic és un, un vell conegut, ara no fa tant justament l'estaven jutjant. Sí, sí, és responsable també de l'anomenada neteja ètnica dels Balcans, especialment a Bòsnia i a Croàcia, i és per això que en el moment de la seva mort eh, se l'estava jutjant al tribunal penal de l'AIA. Per aquests motius i també per interessos econòmics, ja que Montenegro tenia la voluntat d'entrar a la Unió Europea i Sèrbia i tenia l'accés a Betat, Milodo Jakonovic es va, es va anar decidint per la via sobiranista i bona part de la població montenegrina, especialment aquells que sempre havien apostat per la independència, el van seguir. I quina va ser la, la via a la qual va recórrer Montenegro per assolir la independència? L'any 2003, la República de Iugoslàvia va passar a dir-se Sèrbia i Montenegro. Aquest primer reconeixement, però, no va ser suficient per als independentistes de Montenegro, que volien un estat propi i que a poc a poc van anar creixent en nombre i influència. El 12 de juliol del 2004, el Parlament va aprovar una nova bandera, Dia Nacional i Himne, com a part del procés de segregació. El Dia Nacional es va traslladar al 13 de juliol en homenatge a l'efemèride de 1878, quan Montenegro va ser reconeguda com a el país independent número 27 en el món i també com a record de l'alçament popular contra els Països de l'Eix el 13 de juliol de 1941 durant la Segona Guerra Mundial. Finalment, l'any 2006, el govern de Montenegro, liderat per Milo Dukasnovic, de qui ja hem parlat, va decidir que havia arribat l'hora de convocar un referèndum que va aconseguir un 55% de participació i va obtenir un altre 55% dels vots a favor del sí. En aquell moment, el Parlament, obligat a complir amb el resultat del referèndum, va agafar les regnes de la situació i amb Dukasnovic al capdavant va iniciar un procés de separació de Sèrbia amb l'aprovació de la comunitat internacional. Malgrat tot, hi va haver algunes irregularitats durant la campanya electoral. A finals de març del 2006 es va difondre un vídeo a internet on s'hi podien veure uns activistes del Partit Democràtic dels Socialistes de Montenegro subornant un ciutadà per votar que sí al referèndum. L'incident no va anar més enllà i Montenegro va poder gaudir finalment d'allò que feia tants anys que esperava, un estat independent. Gràcies Aina, gràcies Nil, no aneu gaire lluny que aviat us tornen a tocar. Abans, però, us recordem que si voleu recuperar el programa o saber qualsevol cosa més sobre els casos que us hem presentat, contacteu amb nosaltres a través del Twitter a arroba I ara sí, ja la tenim aquí preparada amb els seus personatges històrics. <totip> Per ordre de l'altaunde. bon vespre de nou. Bon vespre de nou, Albert. Escoltam, ens deies que, que hem de parlar d'un home escocès que té molt clar que Escòcia aconseguirà la independència, però però aviam, com és que ho té tan clar? Home, ho té molt clar, perquè en aquests moments és el primer ministre d'Escòcia i ha promès convocar un referèndum per l'autodeterminació a la tardor del 2014, que ja no falta gaire. The people live in Scotland are the best people to make decisions about their own future. Of that there can be no doubt. In may of last year, those people, the people of Scotland, gave this Scottish government an overwhelming mandate because of a record of good government, a clear vision of the future, and the promise of a referendum on independence. The most important decision by the people of Scotland in 300 years must be beyond reproach. The question is, do you agree that Scotland should be an independent country? With independence, we have... Estem sentint Alex Salmon, el president d'Escòcia defensant el dret dels escocesos a decidir sobre el seu futur. La pregunta és clara. Creus que Escòcia hauria de ser un país independent? i després encara faigeixo una frase d'aquelles que sempre queden bé. No penso que Escòcia hagi de ser independent perquè sigui millor que un altre país, sinó perquè és tan bo com qualsevol altre. Between the nations of these islands, a partnership of equals. I want Scotland to be independent not because I think we are better than any other country, but because I know we are just as good as any other country. De moment, Aina, el resultat no el sabrem fins l'any 2014, però repassem una mica. Qui és Alex Salmon i com ha arribat a ser president d'Escòcia amb un discurs tan obertament independentista. Doncs mira, anem una mica al principi d'Alex Salmond com a polític, perquè, com ja hem dit, és un polític escocès que va començar la seva carrera ja fa uns quants anys, el 1973, al Partit Nacional Escocès. El 1987 va entrar al Parlament Escocès i tres anys més tard es va convertir en, en president del Partit Nacional Escocès. Uh -huh. En aquell moment aquest partit només tenia quatre escons al Parlament i, de fet, un dels mèrits que se li reconeixen més a Salmon és precisament aquest, fer que el Partit Nacional a l'escocès passi de ser una opció minoritària a una Home, opció real de govern. Realment, comencem amb quatre escons i acabar sent president, doncs... Té mèrit. Té molt de mèrit. Sí, sí. El 1997, continuant, eh, Salmon va ser un dels impulsors d'un referèndum perquè el govern de Londres traspassés les competències que afectaven directament els escocesos al Parlament escocès. I se'n va sortir molt bé. Només sí. el 25% dels escocesos van votar en Home, contra doncs aquesta proposta. Està molt bé. 75% de vot favorable, doncs no està gens malament. Tres anys més tard, al 2000, Salmon va deixar la presidència del SNP, que era el seu partit, de forma inesperada. I durant aquest període Salmon va ser un dels opositors més convençuts a la guerra de l'Iraq. Fins i tot va acusar el primer ministre britànic, en aquell moment Tony Blair, de mentir. I escolta, Mayna, com, com va arribar doncs, uh, Alex Salmon a ser president d'Escòcia. Doncs miram aquesta música de, de gaita de fons us direm que l'any 2004 Àlex Salmon es va tornar a presentar per candidat a l'SNP, aquest, que, aquest partit que havia sí. dimitit ja. I Salmon es va presentar a les eleccions del 2007 i les va guanyar per un marge estret de vot, just per davant de, dels laboristes, que són el partit de Tony Blair, precisament. Sí. Aquest independentista, elegit primer ministre d'Escòcia gràcies al suport dels Verds va aconseguir això arribar al poder gràcies al suport d'aquesta coalició. Uh -huh. A les següents eleccions, a les del 2011, ja no va necessitar el suport de ningú perquè va guanyar per majoria absoluta. Caram. Aquest fet li va permetre convocar un referèndum d'autodeterminació per l'any 2014. I escolta, Aina, Això que això des de Londres, diguem o, o des d'Anglaterra, com, com s'ha vist que han dit d'aquest referèndum perquè no es deuen haver quedat amb els braços creuats? D'entrada, eh, no es miren aquesta opció amb gaires bons ulls, com és natural. Alex Hammond va fer la proposta de referèndum al gener d'aquest any per convocar-lo a la tarda de 2014. Immediatament després d'haver-lo convocat, el primer ministre britànic, David Cameron, va declarar que aquest referèndum s'havia de celebrar en un termini màxim de 18 mesos i exigia, a més a més, que comptés amb l'aprovació del Parlament britànic per ser president plenament legal. Home, no els hi posava fàcil. No. Eh, aquesta pressa per celebrar el referèndum s'explica una mica perquè actualment hi ha un 33% d'independentistes a Escòcia, això sempre segons les enquestes. Però la veritat és que el nombre ha crescut en quatre punts durant en molt pocs mesos. Amb això vull dir que, que el govern britànic té pressa perquè si s'ha de celebrar aquest referèndum es celebri com més aviat millor. Esclar. Eh, a més a més, això temen que si al final el referèndum és es celebra el 2014 tal com està previst, l'independentisme ja no sigui una, una opció minoritària, sinó que tot el contrari, doncs, tingui majoria. Salmon en cap moment ha parlat d'avançar el referèndum i, a més a més, ha defensat en diverses ocasions el dret que té Escòcia, com a nació, de decidir sobre el seu futur, com i, a més a més, quan vulgui. Sobre la posició del govern britànic, s'ha de dir que, tot i ser contrària, planteja com a mínim la possibilitat de referèndum, cosa que, si ens mirem el cas de Catalunya... Mm, eh, no el tindríem. No, més aviat no. Eh, ara bé, les discrepàncies són múltiples. D'entrada, hi ha un debat sobre quina pregunta s'ha de plantejar el referèndum... Sí... Però un dels punts més espinosos no té veure amb la pregunta del referèndum, com és habitual, té veure amb l'economia. Amb l'economia també un tema habitual en aquests, en aquests àmbits, eh? En, sí, sí. Quan es parla de, de països, el que importa són els quartos. Exacte. Doncs a veure, ens expliquem, perquè ja resulta que al Mar del Nord, allà al nord d'Escòcia, eh, hi ha reserves de petról. Ah, amigo. Exacte. Això ho explica bastant, eh? Tot plegat. Uh, sí. Així doncs, si Escòcia arribés a la independència, finalment hauria d'arribar un acord amb Gran Bretanya sobre l' explotació d'aquest horn negre, a veure què passa qui s'ho queda, qui recull els beneficis, etc. Escolta, Mayna, i el referèndum del 2014 és, és, és imminent uh, quin procés ha de seguir a Escòcia? D'entrada, Àlex Salmon el ha elaborat una mena de llibre blanc a l'estil Play Barretxer, no sé mm -hmm. si el recordes que... sí. Pla i Barretxe va durar de Nadal a Sant Esteve, eh? el van tombar de seguida. I en canvi aquest el llibre blanc d'Àlex Salmon és més radical i tot que el Pla i Barretxe. Ah, mira que bé. Aquest full de ruta porta els escocesos fins al referèndum d'autodeterminació. Uh, això, no, al, al final a la tardor del 2014. L'estat que proposa Salmon és un país integrat dins la Unió Europea, la ONU i tots els organismes internacionals. Res de... De, de d'escloure's de res. L'única connexió que manté amb la Gran Bretanya, això sí, és la Unió de Coronas, que data de 1303... Mira, anava a dir, és molt antic, això. És molt antic, i tant per tant diu, ja que fa tants anys, doncs ho mantenim. Això la pràctica significa que el monarca d'Anglaterra es converteix en cap d'estat de tot escocès, sí. però la veritat és que la sobirania real, la que importa realment recau sobre Escòcia. Escolta'm, i llavors amb què ens hem de quedar, de tot plegat, Aina? Doncs si només ens hem de quedar amb una cosa, ens quedem amb un missatge de Salmon al govern britànic. S'ha acabat el temps que Anglaterra terra digui a Escòcia què ha de fer. The politicians in London telling Scotland what to do and what to think, these days are over. Doncs deixem aquí a Alex Salmon, un home que lluita per la independència de la seva nació i ho fa des de nivells més alts del poder polític, sense ambigüitats i amb les idees clares. De moment, però, haurem d'esperar fins al 2014 per veure si se'n surt. Aina, ens retrobem la setmana que ve Sí, I... no, no ens haurem d'esperar tant eh? per retrobar-nos eh, no cal que ens esperem el 2014 no, fins, la setmana, fins la setmana que ve, ja que ve. fins a la setmana que ve Albert Adeu. Adeu. amb l'estat de la qüestió de música instrumental catalana dels anys 70 que ens porta el Nil Via. Nil, bona tarda. Home, bona tarda. Aviam, què és això de la música instrumental? Què home, vol dir? Home, tu que en saps una mica de música, hauries de saber. És música només amb instruments, ah, música sense lletra, amb, amb, amb ja. no canta ningú. Home. Mira. Aviam, explica'm això. això. Mira, Secta Sònica va aparèixer a mitjans dels anys 70 al voltant d'una sèrie de músics que tocaven a diferents grups. Fusionaven rumba amb jazz i rock and roll. I mira, l'any 77 publicaven Molates de Fuego dins el disc Astroferia. I de l'any 77, perdona, girem enrere cap al 74, oi que si sí, ni l'avui... Ah, exactament, que és l'any en què l'orquestra Mirasol publica el disc Salsa Catalana, amb aquesta cançó Toda re per mandolina i clarinet Doncs amb Toda re per mandolina i clarinet amb aquest nom un amic així psicodèlic marxem, gràcies a l'equip del programa Inamat, Nilví, Albert Beorlegui i qui us parla, Albert Tomàs, fins la setmana que ve...